А он він їде під своїм чорним прапором. І вже тривожно калатають по селах гвалтові дзвони. Жах панує всюди. Матері своїх дочок ховають від наруги по горищах та по грибах. Налетить, влаштує на толоці м'ясорубку, покричить про анархію та абсолютну свободу. І далі покушпелив страшний і невловний. Навіть ворожки по селах запевняли. Тому й невловний, що запродав ще на каторзі душу сатані. І справді, наче сам дух пекельний, вихором зірвавшись із степів Запоріжжя, з'являвся розпатлений, то тут, то там, несамовито гасав Україною, Обираючи собі все нові нові жертви І спершу, якщо такі, як ти, довірливці, ще сподівались Що він, вчорашній каторжник, новосіч таки вам збудує Січ двадцятого віку То згодом самі ж ви й пересвідчились Як руйнується, никне цей степовий міф як вольниця Гуляйпільська вироджується в звишенісіньку банду. Все менше залишалось прихильників у вічно п'яного батька. Прокляттями проводжали люди бісівські його тачанки, розбещених його нальотників. І чи не тоді повністю і визлів у душі тяжких сумнів, серед кого ти, хлопче, опинився? Де ж та безвладна влада? Абсолютна свобода в дусі старого Бакуніна? Де степовий заповідник вольностей, що мав би стати моделлю життя для поколінь ближніх і дальніх? Натомість вируюче в безконтрольності зло. Зло, що, як відомо, тільки і здатне виплоджувати зло. Так-так, генетично – Добро від добра, а від зла тільки зло. На жаль, розуміння цього приходить до молодих людей надто пізно. Не кожному під силу звільнитись від власних оман. Гірко бачити, як вітер життя в ніщо перетворює крихке марво твоїх ілюзій, і як замість них залишається тільки кров, бруд, інтриги. Воші тифозні та ватаги запухлих від перепоїв розбешак, люмпенів, раклів, степових мафіозій. Для них ти був і лишився білою вороною, бо для них, хто не спів убивця, не спів грабіжник, то вже їхній смертельний ворог». А як, за вашими спостереженнями, цікавиться Петро, сумління хоч коли-небудь мучило того гуляйпільського верховоду? Не берусь стверджувати. Хоча з певного часу Нестора Івановича справді стали мучити ночами якісь криваві кошмари. Скочить з ненацька в тачанку І давай, жени, серед ночі довкруг таборища Кружляй глухими осінніми полями Бо має він сам упевнитись Що смерть ще не підкрадається звідкись Помста ще не близкає багнетами крізь кущі По селах тоді чутки ширились Мов би натовп замордованих комнезамівців Порубаних на толоках ревкомівців Ночами встає із могил і мовчки блукає степами. не раз бачив ті нічні похмурі тіні в полях, довго не міг після своїх видінь заспокоїтись. Не вгасала в ньому ще одна пристрасть. До того ж, пристрасть сильна, майже маніакальна, і пов'язана вона була з існуванням у тих степових краях особи, чия популярність серед народу, була для гуляйпільського отамана загадкою Дратувала як щось незрозуміле і нестерпне Викликаючи з його боку постійні ревнощі Ба навіть острах, тривого Про це мало хто знав Цього в мемуарах не знайдете